My taky hrozně moc děkujeme, Roberta, za fantastickou přednášku. Já myslím, že bych byl schopen poslouchat ještě v další hodinu a potevírám teda diskuzi. Tak zatím se nám nic nehromadí v chatu, nebo pokud se někdo chce zeptat přímo. Tak než se rozmyslíte, tak já zkusím první otázku Zřejmě na to nemáte dostatek dat, ale myslím, že aspoň výhledově má smysl si namapovat filogeneticky ty královské feromony a jaký vlastně jsou omezení teda pro produkci mezi těma příduznýma druhama. Hmm. Teď si, jak si naťuknul neskutečně jako teoretickou otázku, která trápí jak si, chemický ekologii ze strany té biosyntézy u feromonů obecně. Uh, protože uh, jaksi současná doba, která umožňuje hledat ty klíčové enzymy jaksi v genomech a transkriptomech, který zodpovídají za ty opravdu koncové fáze produkce feromonů, se dostala na tu úroveň, že dokáže najít, vystopovat ten evoluční moment, kdy z motýla A vznikl motýl B, uh, teda mutací v tom tom enzymu a tedy produkci toho druhově specifického feromonu. Uh, nicméně na těch vyšších úrovních O, jak, jak si na úrovni jak čeledí, čeledí a řádů a tak dále, už je to výrazně složitější. E, nicméně, abych se vrátil k věcné odpovědi na tu tvoji otázku, to, co tady vidíme na těch třech druzích, e, jsou ale úplně rozdílné látky. To znamená, že úplně od začátku z té biosyntézy, to, co jsme viděli tedy u Everatermes neotenicus, je nádherný a krásný terpenoid, který vzniká jednokrokovou reakcí z farnesyl difosfátu, který má každý mezág, máme ho i my. Je to prostě 15 člený terpenoid, který má úplně každý, proto aby jsme mohli vytvářet vyšší terpenoidy a skvalen a, a um, steroidy a tak dále. Zatímco to, co má, to co má v minutus je masná kyselina, která vznikla úplně jinak, úplně jinou drahou a jenom se nám teda teda jemu za v podobě hydroxy kyseliny, se prostě zaciklí do kolečka a to co má to, co má Kenjiho reticulitermes speratus to je zase něco úplně jiného to znamená že tady na téhle úrovni a na, na takových lefilogenetickým hrabých trojzubých vlastně s obrovskými mezerami je, je vlastně irrelevantní o tom přemýšlet spíš odpovědnou otázku kterou se nepoložil spíš nás hrozně zajímá a proto jsem taky povzdechával nad těmi deadliney těch uh, přihlášek grantových, je to, že já jsem vám ukazoval transnerolidol a řekl jsem vám, že je to jeden krok, krok od fosfátu. ale zároveň to je dva, dva kroky od juvenilního hormonu. Uh, ta látka je strašně podobná a liší se tedy, tedy dvěma třemi kroky od společného prekurzoru, což je ten uh, fosfát. A přečtěme si teoretická pojednání. Královský feromon by měl být takzvaný honest signál. Měl by být upřímným, nefejkovatelným signálem, který eh, jaksi nemůže nějaká subalterní dělnice jaksi eh, ofixovat tím, že si začne vařit to, co královna. A tudíž by měl jít fyziologicky ruku v ruce s tou její plodností. A jak jinak jít lépe ruku v ruce, než, než tím, že budu mít stejnou dráhu a regulovanou? jako pro produkci jivirního hormonu, který je klíčový pro to, aby se zapli zaplavitelogeneze, zaplavit stloustla královna a tak dále. A tenhle ten link v principu je u některého hmyzu potvrzen a my tady máme vlastně velmi shodný kroky biosyntézy. Tak to je věc, která mě v tomto směru straší v hlavě. já si nemůžu uh, odpustit ještě jednu Zvídavou otázku lidského čichače, jak ty terpenoidy jsou pro nás cítit, jestli jsou, to čekával bych, že jsou. Um, jsou, já jsem to na začátku říkal, že teda ten nerolidol je, je součástí těch, těch našich vonavek. Um, je kolem toho spousta jaksi, uh, v, v článků, dokonce jaksi vědeckých, uh, v, té, v té branži Food, uh, food Fragrance Chemistry, a dočetl jsem se jednou dokonce o trachtátu, který srovnává S a R enantiomer, tedy na těch profesionálních čichačích, kteří se tam teda vyjadřují ve smyslu, já si to z hlavy nepamatuju, ale říkají S enantiomer is slightly more woody less groundy than the S enantiomer. Já jsem to četl před pěti lety a moc, moc upřímně nevím, ale ten rolido skutečně je Jakmile se na ten vlastně vymění ten fosfát ten alkohol, tak se z toho stává příjemná vůně. Čichali jsme k tomu a je to, je to vonělý i pro lidi. Jo, tak to mě přesně uspokojilo, tahle odpověď, to je úžasný. Tak dotazy prosím ostatní. Ať už se chcete ptát pomocí četu nebo přímo. Lukáši. Děkuji, děkuji, Roberte, za úžasnou přednášku. Bylo to úplně jako příběh a uh, hrozně mě to natklo. Uh, jenom taková poznámka. Já myslím, že už jsem to říkal v tom roce 2014, že moc nevěřím tomu, že by taková věc prostě neměla stejnou společný, uh, společného předka, společnou preadaptaci, že moc nevěřím na ty vaše klasifikace těch mechanismů a sexuality na Centrální fúzi a terminální fúzi a replikaci a tak dále, protože všechno se může stát úplně stejným mechanismem, akorát záleží na tom, kde uh, proběhne rekombinace nebo které chromozomy, chromatidy spolu spárují. A uh, prostě fakultativní partenogenezie je i u švábů, kde vede jako k homozigotnosti. Takže bych se hrozně divil, kdyby celá linie prostě uh, švábí. A to idea neměla prostě tendenci nějak dělat fakultativní asexualitu a ti termiti to, tuhle tendenci jako uh, uh, využili ke svých reprodukčních jako hrátkách, ale možná že mají úplně stejný úplně stejný prostě mechanismus. Nevěřil bych na to, co se říká podle nějaké heterozygotnosti, prostě, že se dá uh, určit cytogenetický aparát a Taky mě k tomu napadlo, že to je vlastně jako úplně jako u obratlovců, ta fakultativní asexualita. A pak občas se stane jako obligátní asexualita. A říkal jsem si, to je divné, že žádný termín není obligátně asexuální. A pak se tam zrovna začalo povídat, že teda jako je. Takže si myslím, že ta, že ta paralela k těm obratlovcům je v podstatě jako úplně úžasná i s tím, že u nich čím dál více zdá, že mají opravdu jako stejný mechanismus. A sexuality jenom nějak jako šouplí a to plodí víc heterozygotnost nebo méně heterozygotnost. Můžu na to něco říct? Byla tam otázka? Jo, jo, byla to otázka, co si o tom myslíš, no. Jestli si o tom pořád myslíš, že jsou to různé mechanismy, nebo... S každým ve všem souhlasil, aby to nevypadalo, že se vám jako jaksi vlísávám, ale já s tebou musím souhlasit, Lukáši. A odpovědi mám hned tři na to. Nejdřív dám tu, jak, jak si tu nejblbější, tu, tu pragmatickou, tu pravdivou. Když jdeš prostě na ples, tak se po tobě chce, chce prostě smoking, lakírky, něco, něco u brousek v kapse, u, u, u dámy se chce brož. Když publikuješ papír o fakultativní partenogenezi termita deset let po, mravenc, po první objevu umravence mravence a dalších několika objevů mravenců, kde je kapitola jak to probíhá, k čemu je to dobrý a jaký je cytogenetický mechanismus. Um, a chceš skutečně tomu světu, um, jak si sdělit, že jdeš na stejný ples, tak si vezmeš tu jaksi mravenčí uh, kánon a řekneš OK, ono se to dělá tady z ty pravděpodobnosti toho crossing coveru podle polohy lokusu na chromozomu. Je tady na to ta tabulka v časopise Heredity v roku 2004. Pokud to tam nedáš, dostaneš na kopáno. Tak to je ta blbá odpověď. A ta správná odpověď je, že, teda ty dvě správné odpovědi jsou takové, že za prvé precedence teda to těch společenských blanokřídlích je takový, že tam těch mechanismů je několik a vystupují všechny. A tudíž já bych musel tě objednit z toho, že pohrdáš veškerou tou prací těch, na těch všech asi patnácti sexuálních pravencích. Klidně to udělej, nejspíš máš taky pravdu ale i tam se stejným způsobem argumentuje, jestli mi rozumíš. A, uh, jo, takže zase jsme v tomto. A třetí věc je, že skutečně, jak si hmatatelný uh, důkaz, uh, máme mikroskopicky u včely nedonosný, uh, myslím, že to bylo u kapské včely, kdy si skutečně někdo dal tu práci, odebíral ty vajíčka při pasáži teda tím gonoduktem uh, té královny, uh, mikroskopoval to, viděl tam ten, ten cytogenetický mechanismus. Ale co já vím, tak ani u té hromádky článků o mravencích se to jakoby opravdu, to je jak dnešní biologie o fotografiích v těch biologických fenomenů. Neviděl jsem ji. To znamená, že jak si pínkám míček zpátky na, na hřiště tvoje a všech těch ostatních kolegů. A, ano, je to vlastně způsob, jak to jakoby interpretujeme, ale souhlasím s tebou. Navíc mě přijde neskutečně ne, nepředstavitelný, že by si vymysleli retikulitermes a ostatní linie totéž. A to ne na úrovni té cytogenetiky, ale veškerých těch ostatních projevů toho, toho je reprodukčního systému. Odpověděl jsem aspoň trochu? Jo, jo, určitě. No. Já jsem chtěl prostě jenom říct, že bez, bez toho, aniž bychom pozorovali ty cytogenetické mechanismy, tak jenom prostě z těch genetických marků, jak se chovají, se to fakt nedá určit a že se to časem uvidí. A potom bych měl teda ještě jednu otázku nebo poznámku, což si taky pamatuju, že jsme to řešili po té čtvrtku v roce 2014, když děkujeme, jsem, děkujeme. jsem <laughs> říkal, že vlastně úplně výborný systém na přečištění genomu je udělat jako víc královen které jsou homozigotní, diploidní, ale homozigotní. Že se prostě člověk, člověk ne, ale termití královna se zbaví svých recesivních negativních mutací, protože tam zbudou jako homozigoti jenom toho typu, kteří ho nemají. Takže tímhle způsobem ona si to jako přepere, přitom nemusí ztratit jako nic jako podstatného a potom už může jako rozjet se ta kolonia. a Pak mě jako hrozně zklamalo, že to dělají jenom někteří a proč to teda jako nedělají ti ostatní, když už mám takový mechanismus. A zvlášť pokud by stačilo jako posunout jenom, kde rekombinuju, jako jestli na kraji chromozomu nebo ve středu, tak uh, nesouvisí to nějak jako třeba s fekunditou, s velikostí té kolonie nebo das. nedá by se říct takový nějaký trend, že to pro někoho je výhodnější zbavit se negativních mutací takovouhle purifikací než pro jiné. Uh, Děkuji za tu krásnou teoretickou otázku. Já mám pocit, že ty si s tou svojí šťouravostí ovšem na ní už odpověděl sám. si to ty, kdo říká, že je pro ty termity jednoduchý. Posunoucí rekombinační rate, uh, odsaď, pocaď, posunoucí pravděpodobnost, rekombinace uh, od hodnoty A k hodnotě B, jak se jim zachce na stejném prehradat základě. A tudíž uh, teď mě, po mě chceš, abych to ještě, ještě ke všemu jako potvrdil. Uh, já to nevím. Já jsem se tady kajícně přiznal, že nevím, jak to geneticky probíhá, že se nicméně pouze snažím mluvit řečí, kterou máme jako společnou v té komunitě. A zároveň máš pravdu v tom, že jsme o tom přemýšleli, ten takzvaný jako ale alelik purč, purč je, je, je hrozně zajímavý, zejména u té linie, která má ty čisté haploidy, nebo homozigoty. jsem chtěl říct. A upřímně na to odpověď skutečně žádnou nemám. Proč, proč to ty linie neudělaly? Ale pořád tam vězí ten zakopaný pes, jestli můžou. Což je premisa tvoje. Já fakt na to ne, nedovedu odpovědět. Jasně, moc děkuji. Tak. Další dotazy. Pokud cest ty lidíte mluví přímo píšte do četu, prosím. Ušně. Jestli můžu, Honzo, možná ano, jednu je. takovou už obecnější otázku. Vy jste tam zmiňoval, že vlastně tři druhy toho jednoho rodu žijou v úplně odlišných místech na světě. Tak mě napadlo, že jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jaká je vlastně jaké je rozdělení té biodiverzity termitů, kde oni mají hotspoty na světě. Je to v Jižní Americe, teda nebo obecně v tropech. Jak to snímají? Takže když bychom to vzali hrozně, hrozně od obecně k jako konkrétnímu, tak je to v tropech obecně, samozřejmě právě díky těm vyšším termitům, kteří jsou jaksi korunovou mladou skupinou a specializovaně tropickou. A ty termity, ať se to nezdá, tak jsou docela dobří kolonizátoři v nějakých, i v těch driftovaných dřevech a podobně. A ta diverzita dramaticky klesá k tomu temperátu, kde nějakým způsobem naopak dominují ti pokročilí, nižší termiti právě z té čeledi rinotermitidé, kteří se adaptovali i na ty, jaksi hlečnatý lesy severní polokoule a jsou mezi, nimi, jsou mezi nimi tací, kteří se odváží tedy i do Evropy, včetně jaksi Balkánu, Itálie, Francie, včetně jako Paříže a takových jak si mikrohotspotů ale jinak, jinak je to, je to, jsou, to, jsou to samozřejmě ty tropické lesy, právě díky té korunové skupině těch vyšších termitů. Děkuju. Je tam spousta dříví. Tak. Poslední šance a dotazy. Tak já, jestli ještě můžu se zeptat na krále, ty termitidi neumí teda udělat, uh, udělat nějakého záležního krále, prostě s Y-chromozomem nebo s, s samčí heterogametností, to, to nejdej. Um, můžu zase tři odpovědi. Za prvé, um, proč my jsme si to nevyříkali před těma šesti lety, to už je zase zase ta otázka, kterou vyndáváš z klobouku a pravděpodobně jsem na ní neodpověděl dostatečně dobře do tehdy. Um, záložního krále, Ino, um, samčí neotenici mohou v těch emergentních situacích vznikat. To jsem byl, to jsem byl vyprávěl, musíš se trefit do toho momentu, kdy jsou tam ty nymfy, kteří směřují k tomu dospělci, k, těm, k tomu rojení, kdy zrovna, což je vlastně jakoby třetina roku, kdy oni jsou tam přítomni. Představ si, že zahyne král, řekněme v lednu, kolonie se má rojit až květnu, tak ona to jakoby při té četnosti kopulací překlepe měsíc bez něj, ta královna, a tou dobou už tam začínají být nymfy, který vyslyšejí to volání a nějaký samci tam vzniknou. A to je právě i ta fotografie, kterou jsem tam měl, to byl nymfoidní samec, který původně byl si měl v popisu zaměstnání odletět, ale vytušil ve čtvrtém stádiu, že tam není král. Takže ta, ta záchranná možnost tu je, a neplatí ovšem po celou sezónu. O, u nižších termitů je ti to samozřejmě jasný, že tam je to na denním pořádku. Ale i u takhle rigidně sezřených systémů tady ta možnost je. A e, já jsem nešel do hloubky povídání i u těch našich AQS druhů, tady těch našich klonovacích, tak ta kolonie zestárne. Přestože má furt mladíčký partenogenky, tak zestárne vracím se diskuzi ze 14. roku a i ten primární král zahyne. Všechny ty fotky, které jsem vám dneska ukazoval, kdybyste je viděli v originále, tak tam ty samci mají uhnilé tykadlo, chybí jim tarzy, případně celá jedna noha. Ten samec tam žije několik let, má na starosti 200 samic a je na kraji svých sil. A když on zemře, tak i tam může být nahrazen neotenickým samcem. A máme takové nále nálezy, že jsou součástí jednoho, jednoho článku, o kterém jsem tady ani nemluvil, kde nás zajímal vliv vlastně po tomto ty, ty, ty imbrední kombinace, toho, kdy vlastně tam těch maternálních genů jsou tři čtvrtiny na jednou, když je tam ten neotenický samec a tak dále. To jsem tady dneska s vámi řešit nechtěl a krátká odpověď je jo, můžou vznikat. A ta třetí vlastně, promiň, to je ten můj poslední slide, já čekám, že do, na příštích čtvrtkách vám budu vyprávět o klonálních samcích, protože pokud platí to, že do deseti let po objevu u umravenců se nám to, nebo Kenjimu teda, pardon, podaří u, u termitu, tak to můžeme čekat na pár let. Tak děkuji, tak... já se zeptám za sedm let, na to samé zase. Já myslím, že tu periody uh, asi zkrátíme, aby jsme uh, Roberta vyprovokovali trošku uh, vyšším uh, výkonům a uh, teda v uh, jarním termínu v roce 2024 máš už rezervovaný teda čtvrtek, jo. Po prvním jarním lockdownu 24 mám rezervovaný čtvrtek, jo. <laughs> Děkuju. Ještě nevíme, v jakým formě budou, budou čtvrtky v tomhle termínu, ale... Z nějakého čtecího zařízení na dlaní, pravděpodobně. Tak, tak. Tak jo, tak vypadá to, že... A už tady, ještě tady máme dotaz, výborně. Tak... Kolik vlastně jedinců, respektive v jaké velikosti, v vývoje je potřeba k založení nové kolonie? A zda mají termiti obecně tendenci spíše vytvářet kolonie hnízda na nových místech, například kvůli zdrojům, nebo jsou i tací, co by využili k osídlení opuštěná bývalá hnízda? Fine. Děkuji za otázku. Odpovím na ní rychle a lapidárně. Založení kolonie budu chápat v obou smyslech toho slova. To znamená, že založí teda pářeček okřídlenců, kteří se někde svolají feromonem, odhodí křídla, zavrtají se. Viděli jsme, že někdy i trojička to může být. Tak to je ten jeden způsob založení kolonie, to znamená nezávislé založení. Nicméně termiti, zejména ti nižší, ti dobří kolonizátoři a ti invazní druhy, umějí zakládat ty kolonie si sekundárně, závislý, závislé založení kolonie. Odštěpí se kousek z kolonie existující. Známe to, děje se to, takové ty invazní druhy, jako koptotermes formozánus, jak si obsazují nové nová nová teritoria pobřežní tím, že odjede skutečně fragment kolonie v nějaký větvi oddriftuje a tak dále. Inu, my to nemůžeme říct, kolik je, kolik je to nezbytné minimum. Nicméně, my samozřejmě víme, kolik je to v laboratoři. Já tady mám několik druhů těch nižších termitů, a když jich vezmu 20, tak se mi z nich třeba šest svlékne do týdne v neoteniky, porvou se, ukoužou si hlavičky, dva zbydou a bude tam tedy dva plus deset dělníků a u některých těch druhů si dovedu představit, že z tohohle dokážou denovo založit teda novou kolonii. Ale skutečně mluvíme o těch nižších termitech, kde jsou ty, ta vývojová flexibilita obrovská a ten termit do 14 dnů se může stát vojákem, když je na to poptávka nebo neotenikem. Snad jsem odpověděl na to, co jsem měl. Druhá půlka otázky je, opuštěná bývalá hnízda jsou pro hlínožrouta naprostá bonanza. Vždyť to je hromada hlíny a ještě se v tom dá bydlet. Každé jedno termití hnízdo z hlíny je obydleno minimálně jedním dalším druhem termita. Ještě tu odpověď překroučím, teď mluvím teda o tropek zase. Nepamatuju si za posledních, 11 let, že bych si přinesl v tom výrazně zbarveném igelitovém pytli z terénu jako hnízdo, v němž by byl jeden termitní druh. Ehm, maximum je jedenáct. Ehm, nicméně, jako takový, takový průměr je čtyři. Ehm, velice často vlastně hledáme druh A, a ale cílíme na kolonii druh B, protože víme, že tam bude spotovat, ehm, přestože není obligátně s ním svázán, třeba, a tak dále a tak podobně. Takže snad jsem odpověděl i na tu druhou otázku, samotnou NINFu bych asi do toho, do toho rizika ne, ne, nepouštěl. Tam, tak, máme poděkování od Kuby Slepičky za odpovězení dotazu. Tak, protože to vypadá, že žádné další... Já se možná ještě zeptám, teda... Jo, tak David, no, jenom, jenom doplnění k tomu, co se ptal Honza Tomán, protože to mě vrtávalo. Eh, ohledně toho eh, rozšíření a diverzity v termitu. Jasně, že tropy, ale já jsem nějak měl pocit, že přece jenom ta Afrika se nějak hodně liší od těch ostatních kontinentů, že tam je prostě opravdu, že jich je tam výrazně víc, nebo platí to pro všechny termity, nebo pro nějakou skupinu, jak to teda je tohle? Je to tak, je to tak že ty máš tu, tu všechno odvisí od těch termitů, od těch vyšších termitů, protože dohromady to je, to je tři čtvrtiny všeho. A ti skutečně pocházejí z afrotropů a ty, ty americký a azijský tropy jsou osídlovaný sekundárně poměrně malým malým e, proporcí rodů, chtělo by se říct. Na úrovni rodů rozhodně dominuje t, e, africký tropy a takový ty vlhčí subtropy. Takže v tom, to, je, to je naprostá pravda. Jo, tam, jsou ty, tam jsou potom i ty rekord, rekordy v absolutní abundanci ve smyslu tedy na čtvereční metr. Tam jaksi Kamerun a Spol nebo tam, kde se to skutečně jak si dělalo empiricky, tak jako v obou těch, v obou těch významech abundance je, je to tam. To si myslíš správně úplně? Jo, jo díky. Tak. Takže tentokrát už není ani žádný uh, opužděný urgentní dotaz. Tak já bych chtěl Robertovi uh, ještě jednou moc uh, poděkovat za uh, fantastickou přednášku a za zajímavou diskuzi. Každopádně termín máš rezervován a doufám, že se sejdeme teda ve veniční jako tradičně a nebudeme navždy takhle online. Tak jo, tak díky a ostatními se sejdeme příští týden.